usina la min sayati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudllilahu fala hadiyala ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qala rabbi shrah li Al-Nabi SAW Ya Adam inni aratul al amanata ala samawati wal ardu Falam tutikha fahal anta hamiluha bima fiha Qala wa mali fiha Qala in hamaltaha ujirta wa in dhai'ataha uzabta Faqala qad hamaltuha bima fiha Sark Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadisul qudsi yang merosjatkan kuasa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala panjatkan tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan hinaya dan hidayahnya dapat kita bersama-sama sekali lagi bertemu dalam kuliah kita pada malam ini dan insyaallah pada malam ini dalam kita membincangkan berkaitan dengan Ya, iaitu amanah. Ha, kerana jawatan kuasa mesir kat saya minta ya, pemimpin sejati. Sebelum nak bincang pemimpin sejati ni, ya, kita kena bincang dulu pasal amanah. Kerana dengan amanah tu timbullah pemimpin. Ha, kerana setiap pemimpin ni dia ada amanah. Bermula dengan pimpinan Nabi Adam AS. Seperti mana yang disebut dalam hadis ini Allah mengatakan wahai Adam ya, ya Adam inni arattu al amanata ala samawati wal ard Aku telah menawarkan kata Allah kepada Adam wahai Adam sesungguhnya aku telah menawarkan ya? tawaran iaitu apa dia al amanata ala samawati wal ard iaitu amanah kepada siapa samawat iaitu Langit, ya, langit-langit, walau dan juga bumi, Allah telah menawar, menawarkan kepada langit dan bumi, Iaitu amanah, suatu amanah, falam tutikha, ha, ya, namun mereka tidak mampu, ha, mereka tak mampu, ya? falam tutikha, mereka tak mampu, mereka tak, ya? tak mau menerima amanah itu ya untuk memikul amanah itu. Fa hal anta hamiluha bima fiha? Dan Allah Taala bertanya setelah Allah Taala tiupkan Nabi Adam alaihisalam ya, telah ciptakan Nabi Adam kemudian telah ditiupkan ruh Selepas ditiupkan ruh ya setelah Allah uji Nabi Adam alaihisalam, Allah Taala bertanya. Sebelum Allah Taala campak atau keluarkan Nabi Adam daripada daripada syurga. Ha. sebab benda itu memang dah dijangka. Ya, skrip itu telah dijangka dah Allah cipta dah. Ya? sebab nabi sebab tu Allah cipta setiap makhluk. Allah tanya setiap makhluk Allah tanya. Allah tanya langit. Ketika Allah cipta langit, selepas Allah cipta langit, Allah tanya langit. Eh langit kau sanggup tak terima amanah? Langit kata tak sanggup. Kemudian Allah cipta bumi. Nampak? Comel tak? Susunan Allah. Allah kata tak eh? Allah tanya bumi, wahai bumi kau sanggup tak terima amanah yang aku nak bagi ni? Oh, tak sanggup. Kemudian Allah nak, Allah kena cipta. Ya. Makhluk-makhluk ya, lain. Untuk apa? Semata-mata nak memberi amanah ni. Ha. Sebab dunia ni Allah cipta untuk memberikan amanah. Ya, untuk Allah berikan amanah. Dan syurga akhirat nanti adalah tempat Allah membalas segala amanah yang telah dib dibagi. Setiap kulu. Ya, makhlukin. Setiap manusia ni telah diberikan amanah. Langit diberikan amanah. Apa dia amanah langit? Dua atas tu ya di atas tu tugas kamu turunkan hujan ya ha bagi ruang pada matahari ha itu langit ya tu sebab tak pernah dengar kita langit jatuh sekepin langit jatuh tak pernah eh. ha tak pernah dengar tahi bintang banyak kita dengar tapi langit tak pernah dengar sekepin langit jatuh atas surau ya taman bakti taman apa taman apa taman bakti ha tak ada ada ha. surau bakti ha. tak ada tak pernah dengar kita atas masjid negara pun tak pernah dengar nampak Allah dah amanahkan bumi. Apa apa amanah yang Allah bagi pada bumi? Ha, menghasilkan ya memberi tapak kepada orang untuk duduk atas dia. Ya, ha, ada orang tanya ustaz abang orang yang bumi tak terima mayat yang tak terima bumi mayat yang tak bumi tak terima tu? Ha, itu perintah Allah juga. Tu yang dia tak terima tu. Bumi tak terima mayat kan? Yang kita selalu dengar kan? ada mayat yang tak diterima Firaun. Ah ha, pasal apa memang Allah perintah bumi jangan terima mayat tu. Jangan tenggelamkan dia. Ha, ya, jangan terima mayat tu. Akhirnya, itu yang di, ya, di apa nama di di awit, ya, Firawn tu, Allah ha, Subhanahuwataala tu. Ya, ah ha, baik. Setelah tu Allah mencipta Adam, alaihissalam, berupa makhluk yang dipanggil insan, maknul, maknusiu. Nah, ha. kemudian Allah bertanya, fal antaha miluhabi mafiha. Apakah kau sanggup memikulnya dengan, ya, segala akibatnya? Ha. Setelah Allah ciptakan manusia Adam tu ya, Allah bertanya, Kau sanggup tak terima amanah ni? Ya Adakah kau sanggup menerima amanah Dan sanggup juga menerima segala akibat ni? Ya Qala <coughs> Kemudian Adam berkata Wama li fihah Apa yang aku dapat dengan ni? Apa yang aku dapat? Bila aku terima amanah tu Apa yang aku dapat? Ya Qala kata Allah In hamaltaha ujirta Wa in doi'ataha uzibta Ya Haa, jika engkau sanggup memikulnya, engkau akan kuberi pahala. Ya? Ha, ya, jika engkau sanggup. Tetapi jika engkau menyanyiakan, ha, setelah engkau sanggup terima, kemudian engkau mensiasiakan amanah itu, ya, aku akan, ha, akan seksa. Ha, Allah akan seksa. Ya, atas ya, persesiaan yang kita buat terhadap, terhadap amanah yang telah di. Berikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Adam kata apa lagi? Kau ada. Hamal tuha bima fiha. Dan aku sanggup. Ya. Menerima. Ya. Ha, pasti dapat mikulnya. Dengan segala akibatnya. Ha, ini telah di. Telah dibai'ah. Atau telah di di, di di di sign mati oleh. Tok kita. Iaitu Nabi Adam salam. Tok bagi semua makhluk. Eh, tok bagi semua manusia. Tak maaf. Ya, tok bagi setiap manusia Tak kira kita Melayu, India, China, Pakistan, Hindustan ya, Eropah, Afrika Itulah ya, Iaitu acuan kita Iaitu Nabi Adam dah, dah tanggup terima Amanah ini ya, Untuk dipikul bersama ha, Sekarang ni Nabi Adam tak ada Jadi amanah tu siapa yang pikul? Kita ya, Selagi nama kita manusia Selagi itu kita akan memikul amanah itu dan apakah amanah yang dimaksudkan? Ha. Ya? Mengenai maksud dan tujuan kata Al-Amanah dalam hadis di atas para ulama' Berpendapat, ada beberapa pendapat. Ya? Ada yang berpendapat syahadat tauhid, Daitu La ilaha illallah. Ada yang berpandangan macam ni? Dia kata amanah yang dimaksudkan dalam ya, dialog di antara Nabi Adam dengan Allah. Dan Allah rakam juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Ya a'udzubillahi minash shaitonir rajim inna aradnal amanata 'alassamaawati wal ardi wal jibaali fa abayna an wa ashaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula Allah juga rakam ya cerita ni tentang pemberian amanah ni dalam Quran ya sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung-ganang untuk mikulnya Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya, sanggup memikulnya. Ingatlah sungguhnya, tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. <laughs> ya? Nampak? Ha, Sebelum cita amanah ini, ya? saya nak bawa juga ayat Al-Quran ni Dalil tentang amanah yang Allah serahkan. Nampak? Dan apakah amanah itu? Amanah ialah eh, Ada beberapa penangan ulama Antara ini berpendapat syahadatu tauhid La ilaha illallah Apa maksudnya? Tadi Tuhan yang layak kusumbah Melainkan Allah ha, Nampak? Jadi amanahnya supaya menyembah Allah ya, Menyembah Allah Membesarkan Allah mengagungkan Allah Itu amanah yang dia bagi Pendapat yang pertama Ya. Itu sebablah tuan-tuan. Sebagai seorang yang beriman. Seorang Islam. Lagi beriman kepada Allah. Ya. Pada pendapat yang pertama ni. Kalau dia la ilaha ilallah. Ya, kita kena menyembah Allah SWT. Dan menyembah Allah ni bukan hanya semak. Semak yang sahaja. Sebagai mana yang kita bacakan dalam. Itu pun ayat Quran. Dalam doa iftitah kita. ya, ha, eh. ha, tu ada yang berselesaik doa iftitah ni. Ya apa tak payah baca pun tak apa ya ha, benda yang apa sunat benda yang tak ada dalam dalam apa bukan rukun sembahyang ha, tapi ingatlah semua tu doa semua tu ya merupakan ayat-ayat Qur'an ha. doa iftitah doa pula tu antaranya ya yang telah kita janji dengan Allah setiap kali sembahyang maknanya lima kali sembahyang lima kali kita baca doa if, iftitah ha kalau tambah sembahyang sunat dengan qiam mulainya tuan-tuan biasa setiap hari buat qiam mulainya dengan solat duha nya berapa kali dah tuan-tuan baca doa iftitah sebab doa iftitah ni dituntut dalam setiap so solat kecuali solat ha, satu solat aja jangan baca tuan-tuan solat jenah, jenazah jenazah ha, jenazah jangan baca hmm. ha, panjang nanti bangun mayat tu kan ha panjang sangat kau sembahyang aku ni kan ha, bangun mayat tu ya ha, dituntut jadi kita tolak sunat tu kita ambil yang wajib je. Lima kali setiap kali solat kita akan berbai'ah dengan Allah setiap hari. Bangun pagi, kalau semayang subuh lah. Ha, ni kalau kalau orang tu sembahyang kan? Ya, kalau tak semayang tak lah. Dia dah bai'ah dah sekali. Waktu waktu bangun tidur. Ya. Celik-celik daripada tidur, bangun. Ya, dah janjinya Allah. Apa dia? Inna solati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ni janji Allah ni. Sesungguhnya ya Allah. Ha, maknanya lah. Ya, ha, ulama tafsir menjelaskan sesungguhnya ya sesungguhnya ya Allah aku pada hari ini inna solati dengan sesungguhnya solatku. Ha. Ala wa nusuki ibadahku. Ha. Solat tadi, ibadah, segala ibadah. Ibadah ada berapa? Dua. Satu khusus, satu umum. Setiap hari kita akan buat ibadah ni, tuan-tuan. Khusus dan um, umum, kita akan buat. Dan paling banyak, ibadah khu, eh, ibadah um, umum. Kita paling banyak. Kita buat. ada ibadah umum kita. Ha? Solatku, ibadahku. Hidupku dan matiku kerana Allah. Nampak? Jadi maknanya penyembahan tu, la ilaha illallah ni bukan hanya pada sembahan semayang je. Kepada sembahan berbentuk agama je. Mayang, puasa, penuhi tahlil, kau orang. Bukan itu je nak menunjukkan bahawa kita nak menyembah Allah. Tapi seluruh. Termasuk ya tadi kehidupan. Dan mati. Mati tu kemudian kehidupan ni. Mati tu belum lagi. Kehidupan yang tengah-tengah hidup ni sekarang disebabkan persoal diri kita adakah kita dah melaksanakan amanah kehidupan kita ya? apa dia amanahnya? dia ya iaitu ya, yang disebut dalam apa ni ayat Quran iaitu ya, mengajak kita kan Haa, mengajak kita amal maruf nahi yung mungkar mengajak kita melakukan kebaikan dan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran kan kamu sebaik-baik umat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanha 'anil munkar eh dia kena terjemahan juga boleh boleh datang dah kan? sungguhnya kata Allah ya, kamu adalah sebaik-baik umat sebaik-baik manusia kuntum khairu ummah sebaik-baik ummah manusia ya umat Islam ni sebaik-baik umat ha itu Allah dah bagi kita terbaik dah tak nak jugak tolak gak Islam ni ha ini masalah besar tu jadi haubiru semalam dapat bicaramah dengan Tuan apa Tai Azamuddin ya YB kita Datuk Tai Azamuddin di di apa di Negeri Sembilan. Ada? Sedap ayat ni yang dibawa. Betullah. Ya, tolak. Kita tolak Islam, tak mau terima Islam. Sedangkan Islam Allah dah kata dah, kuntum khair ummah. Kamu ni orang Islam sebaik-baik umat dah. Ada? Sebaik-baik umat dah. Tak nak juga. Ya, nak terima Islam keseluruhan. Ha dia dah ambil mana yang dia suka ha, ini masalah. Apa dia kebaikan tu? Taqmuruna bil ma'ruf iaitu kamu mengajak orang melakukan kebaikan wa wa tanha anil munkar dan kamu mengajak orang mencegah kemungkaran. Ha, ini tugas ni amanah. Jadi tanya diri kita hari ni muhasabah adakah satu hari hidup kita daripada kita lahir sampai hari ni daripada kita bangun tidur pagi tadi sampai ke malam ni kita telah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan konsep apa? Mengajak melakukan diri kita kebaikan Dan mengajak mencegah kemungkaran ha. Ini penyembahan Konsep penyembahan yang dikatakan amanah tu tadi ha. Apatah lagi sebagai seorang pemimpin Saya masuk juga lah ha, Pemimpin sejati Memang sudah tentulah pemimpin sejati Ini tak ada kerja lain, dah ada Baik dia pegang jawatan apa pun Baik dia pimpin apa benda pun dia mesti membawa apa yang dipimpin tu kepada ya iaitu mengajak manusia ke arah melakukan kebaikan apatah lagi kalau dia dilantik sebagai pengurusi pemandu-pemandu tek, teksi ha contohlah tak adalah sebut teksi Kuala Lumpur ke teksi selayang tak contoh ha ha ya sebab babagune apa nama Islamic Business Center ya IBC Ipoh Perak telah jemput saya ya, untuk tentang bagaimana nak menjadi peniaga ataupun ahli bisnes mengikut syariah Islam. Saya sebut dulah antaranya. Ya, niat itu kita apa benda? Kita buat sesuatu niat itu kerana apa? Kalau kerana nak kaya, dapat kaya. Tapi kalau kerana Allah, Allah bukan saja bagikan, kerana Allah bahkan kekayaan juga akan eh, ikut. Ini dah dijanjikan oleh Ha? oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah dah jadi ha. begitu juga pemimpin tadi balik pada pemimpin tadi, sebagai pemimpin teksi jangan kira nak kira meter je ha. nasihat juga pemandu-pemandu teksi ni supaya berakhlak sebagai orang Islam, bagi pemandu yang Islam jaga kan? akhlak ha. jangan khianat orang, jangan tipu tambang, nasihatlah Ah ha, Itu tugas. Bukan cerita pasal teksi. Ya. Yang lebih utama nak dibawa. Ialah amanah Allah. Kita pemandu teksi. Kita kena ingat. Ya. Allah bukan kira rezeki di dunia. Bahkan Allah kira rezeki di akhir. Akhirat juga. Perkhidmatan yang kita buat. Khidmat. Kalau ikhlas kita tuan-tuan. InsyaAllah Allah akan beri. Ya rezeki yang melempar luar ikhlas aku bawa taksi ni bukan kerana nak dapat duit tu tapi kerana nak sampaikan orang pada destinasi yang dia nak dia nak sampai ha ikhlas bawa ya. dengan penuh adab dengan penuh tertib dengan penuh gaya ya. yang terbaik ada ha. tak payah keluar bukakan pintu tak payah ha. cukup sekadar ya. ha. kita bawa dengan keadaan yang baik ya kita ikhlas Ya, bawa mereka dan kita minta tambang dengan tambang yang benar-benar ikhlas walaupun nampak mahal tapi ikhlas dia lain tuan-tuan ha. memanglah dah malam ni kan ha. betul juga ya, saya pernah muzakarah dengan pemandu teksi lah saya tanya kenapa bila siang ya, harga daripada Ampang apa daripada KL ke Ampang tak sampai pun RM10 jadi ya. Ah, ha, RM10 lah lebih kurang. Tapi bila malam dia jadi 15 jadi 20. Kenapa? Ya lancik dia kata. Eh, siapa yang nak jaga ni? Tenaga kami jaga tengah-tengah malam ni. Betul juga. Bila kita tengok kat bus stand nak orang ramai lagi nak balik tak ada kenderaan. Ya. Ah, betul juga. Ha, tak apalah. Tapi ikhlaslah, ikhlas. Ah, ha, betul-betul sungguh bukan kerana duit tu. Ha, tapi itu yang payah nak buat dulu. <laughs> ha, kalau aku jadi mandatasi pun payah buat. Sebab kita fikir duit je. Ha, tak? Ha, tapi cuba tuan-tuan. Ha, itu yang dikatakan amanah. Ya? Ha, amanah. Di mana kita letak pun amanah. Setiap, setiap kita ni ada, eh, diberikan amanah oleh Allah. Itulah dia. Ya? Mengajak melakukan kebaikan. Antara kebaikannya ialah ikh, ikhlas juga kebaikan. Ha, tak ada. Ha, jadi sebagai pemimpin, kena bawa. Apa yang dipimpin ke arah, kebaikan. Tak kira kita pengurusi pemimpin apa itu ini. Apatah lagi pemimpin rakyat. Kena mengajak rakyat melakukan kebaikan. Bukan mengajak rakyat melakukan kejahatan. Kerja, ha. ya? ha, tengok hari ini isu-isu. Macam mana orang yang dah ada duit. Sorry, sakaplah kan. Ya? YB mana? Yang tipu duit. apa? Tipu tuntutan palsu gol Selangor eh bukan apa? Ha? Sabah Bernam. Apa? MP eh, ahli parlimen. Nengok. Sanggup dah dapat dah, rakyat dah bagi dah. Menang. Eh, tonton tahu tak? Parlimen, ahli parlimen berapa gaji? berapa gaji ahli parlimen? Tahu. Tanya puasailah. Ha? Ha. Saya pernah tanya dia dia kata dalam ribu Betul. Ha, lebih kurang ah? Ha? Ha, ah 15 ke 20, Tuan-tuan Adun, adun sepuluh. Eh, tuan-tuan. Tu saya kata dengan YB Kasim. Tahu YB Kasim tempat saya? Uh, apa, Bukit pelacar, lembah jaya uh, YB Kasim. Kenai? Ha. Dulu tuan-tuan sebelum jadi YB, kerja apa dia? Buat grei tuan-tuan ni. Grey ni. <tuh>. Eh, ustaz dia kata nak dapat sepuluh ribu dia pun. Ya Allah, buat grei ni. Tak tahulah ustaz. Nak untung beresai sepuluh ribu tapi hari ini jadi YB je. Ha, dah la orang pergi mana orang bayar. Betul tak? Asal pergi masuk ken, apa apa masuk masuk gerai makannya, confirm tak kena bayarnya. Cuma. <laughs> YB YB tak payah YB dah ada orang kan. Nampak? Baru banyak untung. Tu sebab saya kata kalau orang yang beriman dia akan fikir baru banyak dia untung jadi. Ha, dengan gajinya 10000 kalau pergi mana confirm lah. Lagi-lagi ahli parlimen nak. Oi, ahli parlimen datang. Saya pernah think ikut seorang adun kan tak nak sebutlah kan parking one free tuan-tuan tak payah WB saya bayar Wabi. ha nah. orang dah suka gitu kan ha, saya bayar tak yah kata Wabi. aku sendiri pun pergi bagi makan tak tahu nak bayar tak payah cik dah ada orang bayar cik ha ada orang bayar ha ustaz prebet ya tuan-tuan apatah lagi orang orang yang orang yang dikenali ya, Wabi dan sebagainya tapi tuan-tuan tengok nak menipu gak lagi buat tuntutan palsu lagi nampak ni amanah Masallah. Ya. Ha masallah. Ha, sebagai pemimpin buat tu yang telah dia angkat oleh masyarakat angkat. Ya Allahuakbar tuan-tuan. Tak tahu lah nak neka. Ha, tak tahu nak cakap macamana lagi manusia ni. Ani ha, amanah eh, kerana dia tak ada tak ada sifat ya iaitu mengajak melakukan kebaikan. Dan mencegah kemung kemungkaran. Sehingga dia dapat, ya, dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Ha, ini masalah. Ya. Bila amanah itu tidak dijaga ya, dengan elok. Ha, itu ya Allah kata tadi adalah hadis tu. itu. Ya. Ha, sekiranya kamu melaku, memikulnya, kamu akan dapat pahala. Tapi kamu menyanyiakannya. Maknanya, mensiasiakan amanah itu, kamu akan diseksa. Nampak? Sia-sia. Allah dah bagi dah. Ha. Allahu Akbar era ya, <coughs> nampak ha, kehidupan tu sebab tuan-tuan ya pendapat pertama yang mengatakan tentang apakah masuk amanah itu ialah la ilaha illallah ya bau kita kena merealisasikan iaitu penyaksian kita kepada ya tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah jadi sembahlah Allah ya daripada seguluh, seluruh genap sudut kehidupan kita ya tak kira di mana kita berada kita kena ya beramanah kepada Allah iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala pada pendapat yang lain al-Fani menyatakan pendapat terakhir inilah yang benar Apa, pendapat yang kedua iaitu sorry pendapat yang kedua ada pula yang mengatakan huruf ijaiyah ada pula yang mengatakan keadilan dan ada pula yang mengatakan akal ha. ada lagi tuan-tuan selain -tuan. daripada la ilaha illallah ada juga pendapat yang mengatakan huruf ijaiyah ya, tolaklah huruf ijaiyah ni ya, jauh sangat kata ulama ada yang mengatakan keadilan Ya? amanah tu keadilan betul ya dalam Quran banyak Allah sebut tentang keadilan innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan antaranya ya ayyuhallazina amanu kunu qawwaminalillahi shuhada bil qist ha ha nampak Allah kata wahai orang beriman jadilah jadilah kamu orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan ke ha. ini juga boleh eh ini juga pendapat yang, yang benar ya tentang yang dimasukkan amanah adil atau dunia ni adil ha. tapi tuan-tuan saya nak sebut jangan tafsir adil adil tu menurut menurut dewan bahasa ataupun bahasa Melayu jangan <guluh> kalau tuan-tuan tafsir adil ni perkataan adlun tu daripada sudut Melayu ah memanglah jahanam ah <guluh> ingat ha. tak kata datuk ismail kamuh ha <guluh> ingat tak ya Ayat popular dia contoh popular tentang adil. Kita ada dua anak kata. Pasangan pula tu seorang lelaki seorang perempuan. Ya. Bila kita belikan songkok untuk lelaki anak perempuan pun nak juga. Ha nak nak belikan juga anak perempuan. Bila anak lelaki tu kita belikan baju Melayu anak perempuan pun oh, nak. No, anak no. kita belikan baju Melayu untuk anak perempuan. Lelaki bawa pergi majlis. Ha? orang pun tanya. Apa sah dua-dua pakai songkok dua-dua pakai baju Melayu. Ya. Ha niad nak adil kata. Nak adil bagilah dua dua. Ha, apa jawab Datuk? Datuk kata ini bangang Ini bukan Adil ni, bangang namanya ha. Tu yang baru-baru ni ada seorang lagi tuan-tuan ya, Nak kata bangang, bangang juga kan? Nak kata bangang, hidup juga Tapi itulah ayatnya, kadang-kadang ustaz terpaksa sebut bangang ni. Bukan nak hina, tapi terpaksa sebut Pasal orang, orang perak kata ya, Lancang sangat mulutnya Satu korum dia di buat Disoal oleh seorang kepada dia Ya, Bagaimana pendapat Tuan tentang hudud? Apa dia jawab? Dah tengok ada YouTube? Allah tuan-tuan ya, Bagi dia hudud ni Pertama dia sebut jawab Dia kata hudud ni tak adil ya, eh, Pertama dia jawab hudud ni ciptaan manusia Bukan datang pada Quran Dia kata Dia dicipta oleh ahli fiqah, dia fiqah ya, Orang fiqah yang cipta Mana boleh hudud ya, Hudud ni zalim Dia kata Ya, mana boleh jadi macam tu Kemudian akhir sekali penyudah pendek cerita ya, Tak adil Dua orang lelaki, dua orang lelaki Seorang Islam, seorang bukan Islam pergi mencuri ya, Bila ditangkap Dua-duanya, yang Islam tu kena potong tangan yang, yang yang yang bukan Islam tu Dihukum penjara Kan tak adil tu, ini ha, bangang ha, tu jawapan dia Kita jangan tafsir macam tu eh, Tak faham jangan tafsir kita tak kerti, jangan. Dengar cakap ulama' ha. Ha, Dengar cakap ulama' Walaupun benda itu pahit bagi kita. Ha, kita tak boleh terima ulama' itu. Kena terima Pasal dia ulama' Walaupun bukan daripada golongan kita. Yalah ulama' kita, ulama' semua maksud. So, <laughs> kan? Ampusan awak, ampus ini memang kan? Dengar ulama' yang ikhlas. Cakap. Tengok tak? Ha. Ada dia kata tak adil sebabnya kita tak faham, maksud adil ialah, bukannya kesama kesama apa? kesamarataan bukan contohlah tuan-tuan, masjid ni surau ni, besar ni, tapi karya dia, ya, dekat 20 ribu orang, tapi besarnya besar ni lah, besar ni ada satu masjid pula satu taman pula, orang Islamnya 10% je. ramainya bukan Islam tapi masjid punya besar, adil lah dua-dua ni kerajaan buat, ada tak buat ada tak adil? Ha. Bangang namanya, ha, itu dia Dan peruntukan pula datang Peruntukan pun datang sama kata Surau yang besar ni dengan 20 ribu jemaah Dapat 10 ribu contohlah Surau yang macam tu juga dapat 10 ribu Padahal 10%, 10 je jemaah orang Islam Adil ke tak adil? Oh, orang pun kata adil lah Pemimpin kita ni, pasal apa? Sini 10 ribu, sana 10 ribu, itu bangang Yang inilah bagi banyak pasal Keperluannya banyak. Sebab adil ni, maksud adil dalam Islam, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil. Nah, ha. Macam hal poligami pun macam tu kak. Ha. Ha. Nak adil bagi duduk sama. Mana boleh, isteri pertama dah tiga anak, isteri kedua baru kahwin. Takkan dua-dua nak bagi sepuluh ribu? Mestilah yang kedua tu kurang sikit. Yang pertama lebih, pasal dia tanggung lebih. lah. Kan adil tu adil lah nama Isteri pertama tiga anak bagi kancil Isteri kedua bagi no fat Kan bodoh namanya dia seorang naik Yang yang pertama ada tiga orang anak kecil ha. ha. ha. ha. Tak faham konsep adil tu ha. Dia tak faham konsep adil Itu adil Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya, adillah Islam tu. Orang Islam memang kena hukum cara Islam. Orang kapir tak kena ikut cara Islam. Pasal apa? Orang Islam yang kena hukum, hukum dengan cara Islam, kerana nak menyelamatkan dia di dunia satu lagi. Apa nama? Kehidupan satu lagi. Akhir. Akhir Nak selamatkan dia daripada masuk neraka. Orang kapir ni tak kena pasal apa? Memang dia masuk neraka dah. Haa. Haa. Ha. besok dia tak ada adili dah masuk turun neraka kita ni orang Islam tu sebab kena ikut Islam seluruhnya hukum, hakam, makan, minum, tidur bangun, pakaian, ya pelajaran semua kena ikut Islam, pasal akan disoal di akhirat, tu sebab adilnya Allah Allah selamatkan orang adil lah tu orang bukan Islam, Allah tak bagi apa-apa apa-apa eh, jaminan, sebab apa? neraka tu tapi syok juga baru-baru ni sinah harian tuan-tuan. Ya. -tuan. Uh eh, wacana Sina eh, yang terakhir baru nilah. Ya. Yeah. Ha isu tentang apa? Pengundi Melayu apa? Pecah-pecah undi tahun mendeyalah. Kan? Ha panelnya Dr. Zulkifli ya. Ah uh, Selangor, MP Kole Selangor, Ontikiat. Saya punya ahli parlimen Pandan Indah, Pandan yeah. Kemudian apa nama Roslan Kasim ya ah ada yang keempatnya cuajomeng. <laughs> cuajomeng ni yang saya ambil perhatian sangat tuan-tuan. Nampak orang bila walaupun dia buka tu yang pening kepala kita ni macam mana nak kategori kategorikan ni. <laughs> ni bila mana Islam memerintah tuan-tuan tengok. Apa penyudah dia kata bila habis nak, nak kesimpulan wacana tu bila prof apa doktor Masli ya daripada YAS sebagai selaku pengerusi tanya Baik bagaimana YB apa? Uh, Saya minta uh, uh, Panel-panel untuk menyeru eh? untuk, meng, apa? untuk Menyokong atau mengundi pemimpin yang mana satu Apa Cua jawab Cua jawab apa tuan-tuan tu Ini <tuh>. bukan Islam ni Potong pun belum ha, kan? Dia kata apa Saya menyeru supaya Sokonglah pemimpin yang Membawa Al-Quran dan As-Sunnah Tuan-tuan dengar Haa eh? sokonglah pemimpin yang bawa Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Qasim tak jawabnya tu Rasulullah Qasim apa? oh kita akan uh, saya menyeru menyokong pemimpin yang baik itu je tapi China ni dia kata apa? ikut Quran dan Sunnah lah, ilah, ilah. malu saya masa tu kalau ada sihat Rasulullah Qasim <laughs> ha. padahal China tu cakap dulu ya? ha. dia cakap dulu dia kata sokonglah pemimpin yang bawa Al-Quran dan As-Sunnah dia kata Sampai kat Rasulullah Nasir, uh, kita pilihlah. Patutnya, oh saya sokong. Ha, kan? Ha, walaupun dia bukan Islam, tapi dia saya sokong. Apa yang dia cakap. Patut begitulah. Ini tak sebaliknya. Dia hanya sebut yang baik-baik je. Lah. Sian tuan-tuan. Nampak? Sampai tahap tu Allah nak hina orang is Islam. Tapi masa tu orang, pasal orang tak perasan, tu pasal orang tak perasan, kalau saya ada masa tu, saya tak ada. Kalau ada, aku memang tepuk tangan kuat-kuat. Pakai genang tu. Betul. Malu gitu orang Melayu. Orang China boleh suruh ikut pemimpin yang bawa Quran dan sunnah. Orang Melayu buat tak reti je. Boleh cakap ikutlah pemimpin yang baik. Itu je lah. Sianya. Nampak? Allah kalau nak hina suatu bangsa tuan-tuan. Allah hina terus. Ha? ha? Ya Allah. Ni keadilan. Ha? Yang kedua. Ha. Pendapat yang kedua tentang amanah ya keadilan. Memang kena buat adil. Ada dunia ni. Meletakkan Islam tu pada tempat dia. Hukum hakam dia kena letak. Pemerintahan Islam kena diletakkan di atas. Bukan untuk dipertikai kan. Ya, hari ini kita lagi banyak perti pertikaikan. Bukan kita nak cuba nak mikir macam mana nak bawa Islam ni duduk atas sekarang ni. Ekonomi Islam duduk kat atas. Segala je lah. Yang berkait dengan kehidupan kita. Wamah Yahya tadi duduk di atas. Ya. Sebagai. Ya cara untuk kita melaksanakan amanah kepada Allah setelah perjanjian kita hidup kita ya ha, hanya kerana lillahi taala ha. tapi tak ada yang kita sibuk hmm lah dia <laughs> ya benda yang bukan-bukan nah -bukan. ha. kalau buat Islam ni ke kan? ya ha. kita duk ganggu orang yang nak bawa Islam ni cara betul, -betul. Ha, edak, itulah sibuk yang kita nak kacau Yang kita nak ganggu dan sebagainya Bukan kita nak sokong, patut kita sokong Kita dah tak kerti apa ni, ikutlah ha, Ini kita pula tak wil sendiri Islam tu macam mana eh, Ada satu kitab pula Satu ustaz ni aku hormat Tuan Guru ni Tuan Guru, ha, Tuan Guru lah, Selalu keluar dalam radio Aikim Dalam satu buku dia ha, Ini saya kata pelik ni, jahat ni eh, Jahat, yang lain tu saya setuju lah Bagus ada kitab dalam kitab aku. Ya? dia kata tentang pemimpin tu. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa attirrasul wa ulil alaa wa ulil amri minkum. Oh, kita kena taat dalam kitab tu dia kata apa kita kena taat dengan pemimpin walaupun dia zalim, walaupun dia apa, dia buat dia tolak Islam, kita kena terima dan kita kena hormat. Yang kita boleh hanya berdoa je, kalau tak hang. Yang Nabi pergi lawan Abu Jahal tu benda bodoh lah, ha, ni nak sebut ni tu tak. Maka, maka apa, betul tak sampai Nabi patah apa gigi, luka lutut ni pergi berperang, kerana nak menentang ni lah kalau betul taat dengan dengan pemimpin Nabi dah lama taat dengan Abu Jahal lah sebab masa tu Abu Jahal pemimpin antara pemimpin, ya utamanya Abu Talib lah, tapi dengan Abu Talib pun Nabi kata apa aku tidak akan tidak akan menyerah kalah aku akan teruskan amanah yang telah aku telah diberikan oleh Allah kepada aku. kata nabi pada abu Talib. Akhirnya abu Talib ya abu aku ha, aku aku berjanji wahai muhammad selagi aku hidup aku akan pastikan tidak ada orang yang akan cederakan kamu nampak ha. patutnya nabi ikutlah tak kan? ha kalau betul nabi hanya berdoa je ya Allah tolonglah pulihkan bapak ha, bapak saudara-saudaraku ni semua abu jahal Abu Lahab ni kan Abu Talib ni tolong lah bukan saja Nabi bercakap ya siap turun lagi tabat siada Abillah Abim Watab nampak siapa Abillah Abim Watab tu ha bapak darah Nabi celakalah tangan si Abu si Abu lah. <laughs> nampak sahaja turun ayat ya bila Abu Lahab kata celaka kau wahai Muhammad kalau inilah kerana ini kau nak menghimpulkan kami ha Celakalah engkau wahai Muhammad akhirnya Allah turunkan ayat balah-balik tabat siada abil habib watab. Nampak celakalah tangan si abil lahap. Nampak. Ada dikatakan boleh berdoa je. Nampak pemimpin buat khomongkaram, buat maksiat, kita tak boleh lawan. Kita tak boleh, kita tak boleh nak nilah. Tak mana, tak boleh nak nak nak nak, nak, nak tegur apa apa tak boleh. Doa je dia kata. Allah. Ha bahaya. Ulama-ulama sana wa Ampusini. sini. bila dia bercakap, dia tulis buku itulah dia. Allah, tuan-tuan. Ya, ha, bahaya. Masya-Allah. Nampak. Sedangkan Allah suruh laksanakan. Ya. Allah suruh Nabi Musa alaihi nak Ya, siapa yang besarkan Nabi Musa? Firaun. Akhirnya Allah kata apa? Lawan, nak. Ha? Allah suruh lawan. Ha? Lepas Nabi Musa pukul seorang kafir, dia berebut bergaduh dengan seorang Bang Sarap dengan seorang, kape, seorang Bani Israel Ya, Nabi Musa pun lempang, mati mati Bani Israel itu, dilari lari ke Madian ya, bila sampai ke Madian, dia dapat wahyu, dia diiktirah sebagai Nabi Ya, kemudian, dia pun balik Allah kata, pergi patah balik Nampak ke Istana Fir'aun terangkan tentang kebenaran nampak? Hah. mana ada Allah kata tak payah kau duduklah Madian ni dahlah tak baiklah umum mimpin, ada Allah kata gitu tak ada semua kena lawan balik Nabi Ibrahim alaihi salam buat apa dengan amrud. Ha kena fahamlah ayat ya ayuhallazina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum tu ayat bagi ulil amri pemimpin yang beriman bertakwa kepada Allah itu yang kita tak boleh lawan. Nah ha. ayat tu yang Allah suka taat. Taatilah Allah taala, Rasul dan pemimpin-pemimpin Ulama Tafsir mengatakan selagi pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Selagi itu kita tak boleh lawan. Ha. Ya. Macam di Selangor ni lah. Ni KL ke Selangor ni? Surah ni. KL? Ha. Selangor ni. Tengok kecoh. Nak rampas majlis pula. Sibuk pula majlis agama Islam pula. Nak mengambil alih majlis 10 daerah. Kau kena ngada betul lah. Zakat pun kau tak selesaikan lagi. Kau nak tambah lagi bebanan? Apa benda ni? Selesaikan dulu benda yang penting Zakat tu Cuba selesaikan cepat-cepat Berapa kami orang hari ni Masuk Kristian Convert Kristian kerana Tak dapat welfare eh, Jaminan kehidupan daripada Institusi Islam Patut itu yang kau tumpukan Selesaikan masalah tu Ni tak Sibuk pula nak jaga masjid Lah ilaha ilallah Jahat manusia ni Biarlah pentadbiran yang ada tu Kenapa Oh sebab dia kata hari ni majid majid daerah dan macam majid kampung dia kata. macam majid tuan-tuan ni lah kan penuh dengan kuliah nah, itu yang dia marah dulu masa zaman dulu zaman kemarau dulu kan zaman kemarau dulu lah hujan batu dulu kuliah kurang majid daerah tuan-tuan tengok ha? macam Yasin yang kuat Yasin ya nah itu jelah yang kuat pun kuliah-kuliah ni tak ada jarang yang ada pun ceramah kan Madu rasul awam muhara tapi bila mana telah dipegang oleh ahlinya Ah ha. ya yang telah dipegang oleh ahlinya maknanya amanah itu telah dipegang oleh ahlinya masjid daerah pun tengok ya masjid Ulu Langat batu 18 ya katakan batu 18 eh, batu 14 Ulu Langat Masjid Kuning ni panggil eh kan? turun di bukit Langat tu ya, ada sebelah kanan tu Masjid Kuning dulu masjid tu tuan-tuan tu -tuan, Yasin Yasin Yasin tak biar-bi. Ha, ceramah madu rasul, rasul itu jelah. lah ya. tapi sekarang ni tengok tiap-tiap malam kuliah Ceramah tiap, tiap bulan Berapa kali? Sebulan Tak payah tunggu bulan kebesaran Islam Ceramah perdana ya. Lepas tu ustaz-ustaz yang ikhlas pula tu dia bawa masuk Ustaz-ustaz yang betul-betul cakap Quran Sunnahnya, Tak ada main-main Nasib kau lah Lah Tak kira siapa Kalau itu buat, kau buat Kau terasa Kalau kau tak buat Selamat kan? ha, ni yang mula dia nak ganggu Nak kacau kan? Nak ambil alih apa semua Nampak? Ya Allah kata to'at ah lah Kejahatan kuasa yang ada Bagu ni saya terpaksa pergi ke Nurul Nurul Ehsan. Katam Medan dia telefon pusat minta minta tolong sangat. Saya pun terpaksa change kan kuliah saya. Saya pergi ke sana kuliah subuh. Sebab pagi pukul 9:00 dia orang nak ada pemilihan apa nama? pemilihan jawatan kuasa. Ya, jadi minta saya ceramah bab ya, yang tentang siapakah yang patut menjadi apa yang layak untuk menjadi jawatan kuasa masjid. Yang layak yang ada sekarang lah apa apa saya katalah yang layak ada sekarang ni tengok kuliah belambang-belambang eh, kalau setakat buat masjid untuk semayang je tak payah buat pun tak apa tuan-tuan, betul tak? betul tak? tak payah lah, kalau buat surau ni untuk semayang semata-mata, solat semata-mata, tak payah buat pun tak apa berapa ramai orang semayang kat rumah yang kita nak buat masjid surau ni nak bagi ilmu tu yang susah tu orang tak boleh buat ilmu kat rumah kan, panggil ustaz, kompor orang ramai, tak boleh susah Ya ha, susah nak semayang boleh masalah semayang kat rumah tak ada masalah mulai besok surau tutup kita semayang rumah tak buat masjid pun tak apa orang kah semayang rumah ada satu taman tu dekat Kajang taman baru ya dekat 10 tahun tak ada masjid tak ada surau siapa sih semayang tak semayang ke ada semayang masjid Kajang ada yang semayang masjid apa nama apa sungai skamat ada yang semayang apa nama dekat rumah boleh tak ada masalah yang kita nak bina masjid surau ni, nak makmurkan dia, yang utama ialah, il ilmu. Ni dia. Ilmu. Ni tujuannya dia. Itu sebab Allah suruh bakar masjid, tengok dalam dalam sejarah Islam. Ada tak masjid kena bakar? Ada. Masjid apa? Masjid diror, yang dibina oleh Abdullah bin Ubay yang mana niat dia bina masjid tu kerana nak pecah belahkan umat Islam yang banyak mana umat Islam mula uh, apa ni sibuk di Masjid Nabawi akhirnya dia juga nak buat masjid eh, dan minta Nabi rasmi akhirnya dalam perang ketika tu Nabi nak pergi perang dalam perang tu Allah turun ayat jangan pergi kerana niat dia adalah niat jahat untuk mem pecah belahkan umat nampak ha cuba tu tu tuan-tuan tengok hari ni di Selangor ya Allah ai mewah dengan kuliah tuan-tuan Sampai orang, orang pun pemanding nak pergi kat mana. Tak tahu. Ya, tak tahu. Ha, banyak sangat kuliah. Ya, tak ada sini pergi sana. Tak ada sana pergi sini. Ya Allah, Ya Tuhan. Ya, sepanjang MRR2 kan. Tentang lalu. Ada dua, tiga masjid kat MRR2. Terutama sekali masjid Ar-Redwan. Hu, Berlawan-lawan nak buat tazkirah. Panggil ustaz. Berlawan-lawan nak syarih jemaah. Ya Allah, Ya Tuhan. Nah ini... Ya Satu kabinet Ataupun satu jatuan kuasa yang terbaik ya. Pemimpin-pimpinan yang baik Kerana nak bagi ilmu ya. Kepada Masyarakat nah, Ini dah nak ambil balik pasal nak kontrol balik Supaya ilmu tidak berkembang Kembali balik Kembali-balik pada asal Semayang nah. Begitu kat masjid yang dekat depan hospital Kelang ya. Saya setiap bulan kat situ Baru ni Minggu pertama saya di sana ya agitu gak dia kata bulan Jun ni ustaz mai ambil ha ya. habis jadual kuliah saya tanya-tanya ha usah doa, doa lah aku tak nak aku bukan tak nak kita bukan kata kita tak nak doa ha memang tak boleh dengan puak-puak ni <laughs> ya. memang itulah tujuan dia apa kalau betul dia Majlis Agama Islam Selangor sebuah majlis yang menguruskan tentang orang Islam bila dia nampak surah atau masjid tu aktif dengan kuliah-kuliah patut dia lagi sok sokong yang tidak pergi ambil alih apa sebab yang takbir masjid tu adalah anak-anak Kari qariah situ biarlah kalau kamu sokong ini dah. kalau majlis ambil alih maknanya mereka akan guna orang lu luar ah itu yang jadi masalah imam duduk masjid sentul ya imam tu duduk masjid duduk sentul jadi imam kat pandai indah setiap hari jumaat dekat sejam setengah orang nunggu. imam tak sampai-sampai biarlah orang situ yang jadi nazirnya biar orang situ jadi jangan kuasanya benda harinya biarlah dah kerana hati busuk ya ha ah, tu dia tuan-tuan ya tak nakkan kepada agama ha ah, dia bukan tak nak agama tak nak ikut agama sebab fitrah manusia ini semua nak agama tuan-tuan betul semua nak agama setiap manusia dia nak beragama komunis tu pun sebenarnya nak agama agamalah tu sebab itulah namanya fahaman Cara hidup, agama ni maknanya cari hidup saya dah sebut dulu kan. Komunis cari hidup dia apa? Cari hidup dia ialah dia tidak percaya pada Tuhan. Itu cari hidup dia lah. Memang betul lah, betul lah dia tu. Itu sebab pakai orang kata komunis ni saat pada saya betul lah dia tu. Betul pada dia, tapi bukan betul pada all Allah. Paham. Hmm. Pada dia betul aja Hindu, Tuhan dia ada banyak tangan. Ada. Ha. Memang itu pahaman dia biar. Lah lakum dinukum waliyadin tu je. Ha? Apa tu ayat tu? Ayat al -awai. apa ni? Qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budu ta wa la antum a'budun ma a'budu ana a'budu ma a'budtum. Tu pegang. Aku tidak menyembah aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tak sembah apa yang aku sem sembah. Lakum dinukum waliyadin. Dia nak percaya Tuhan dia ada 8 Lantak Lam Lantak ada. Lam tuan -tuan. tak tuan-tuan. Ada? Ha, yang kita percaya apa? Allah tu a asal sudah. Ha. tapi jangan percaya je dekat mulut je tapi pelakuan tak buat. Ha. tak kena. <laughs> ha Kristian percaya bahawa Allah tu ada anak. Ya? Ha. dan dia apa ada anak. Jesus anaknya. Alah tak lah. Itu cara hidup dia. Cara hidup kita apa? Ha. inilah cara hidup kita. Mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu akidahnya peraturan undang-undangnya dan juga akh akhlaknya itulah syariat Allah Subhanahu wa iaitu yang dinamakan disimpulkan menjadi satu iaitu Islam. Ya Allah kata wa ridi tulakumul Islam Madinah. Baik. Dan ada pula yang mengatakan akal. Ha ya Al-Afani menyatakan, pendapat terakhir inilah benar sebab dengan akal kita dapat memahami tauhid Berlakunya keadilan dan dapat dipelajari huruf yahya Malah dengan adanya akal, akan dapat diketahui dan dipelajari apa sahaja yang sanggup dilakukan oleh manusia. Dan dengan akal itu manusia melebihi makhluk-makhluk lainnya. Ha, yang terakhir pula akal. Ha, Merup pandangan Al-Afani, ya, akal itu lebih tepat daripada keadilan dan eh, dan eh, syahadutul tawheed tapi itu sama je lah makna terangkum akal tu kerana dengan akal amanah ni akal betul lah langit tak ada akal tuan-tuan bumi tak ada akal ikan pun tak ada akal eh? ha, kalau ikan ada akal nampak sampai ketua lah tak dapat ikan orang manjin kalau ada akal ni apa ni bang? kata ikan bertina eh bahaya ni Tu nampak tu nampak nampak ha, tu nampak tu. Ha, ya, ha, orang tengah pancing gitu. Jangan jangan bahaya. Ya, siap buat ceramah lagi setiap setiap minggu. Kan? Khutbah ikan kan. Jagalah kalau ada cacing-cacing yang mati jangan dimakan. Kerana itu adalah perangkap. Kan? Ada tuan-tuan? Tak ada. Pasal tak ada akal. Betul ya? Tak ada akal. Binatang binatang semua tak ada akal. Gunung Ganang. Kalau ada gunung ganang akal tuan-tuan, confirm dia buang api tu. Gunung Berapi tuan, confirm dia buang. Dia sikit sikit dia buang. Ya? api dekat gunung berapi itu. pasal dia tak ada akal lah, tuan -tuan. dia terima meletup pun meletup lah katanya kan? ha, nak buat macam mana pasal tak ada akal tapi akal Allah bagi pada manusia ha, ini gunung. Nah, itu yang dikatakan amanah jaga akal kita ada lagi beberapa pendapat mengatakan bahawa amanah itu ialah yang pertama agama ha, ya? ada juga pendapat yang mengatakan agama yang kedua perkara-perkara yang difardukan, yang ketiga batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, yang keempat taat kepada Allah, yang kelima salat, yang keenam puasa, yang ketujuh wanita yang diamanahkan menjaga kehormatannya, yang ke, yang keenam mandi wajib dan junub. Haa, ya, Ibn Katsir mengumpulkan semua pendapat di atas tidak bertentangan antara satu sama lain. Jadi betul semua yang kita baca tadi pendapat pendapat ulama semua sama. Itulah yang kita kena buat. Itulah ama, amanah yang kita kena laksanakan. Akal. Akal kena jaga tu Sebab antara lima perkara yang Allah suruh jaga ialah ha? akal. Ha, jangan minum arak, jangan isyak dadah. Akal itu. Lah ya? Nak jaga akal. Dan jangan berfikir luar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. As itu juga jaga menjaga akal. Tapi kalau kita mikirkan benda itu luar pada quran dan Sunnah, berarti kita telah merosakkan akal kita. Kita ikut pemahaman-pemahaman yang bukan berteraskan al-Quran dan as-Sunnah, kita telah merosakkan akal. Maknanya kita telah mengkhianati amah, amanah. Itu sebab amanah ini ikut al Quran dan Sunnah. Ah, ha, yang Nabi kata, ikut al-Quran dan as-Sunnah, nah kamu takkan sesat. Selama lamanya takkan sesat. Faham? Ya, kan Nabi kata, aku tinggalkan kamu dua perkara, iaitu al-Quran eh, iaitu selagi mana kamu ikut, kamu takkan sesat, iaitu al-Quran dan as-Sunnah sebab sesat ni, jangan kita bila ingat sesat, tafsir sesat, ayah pin tafsir sesat, haji kaha Nabi Melayu tak akhir, ha, itu sesat sesat syiah, sesat wahabi ha, itu yang kita tafsirkan bila sesat itu-itu semua, sedangkan bila orang tu berfikiran luar daripada Quran dan Sunnah, itu juga sesat bila orang tu tidak melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, itu juga sesat kena faham, orang yang tak semayang, sesat lah <laughs> pasal apa, kau tak semayang sebab orang Islam ni wajib sem semayang Dia tak semayang, makna dia ikut Islam ke tak? Dia ikut lah Ha eh, Ada satu hamba Allah ni, saya cakap dia Eh kamu, dia tanya saya, soalan saya dia Soal kat saya, dia kata ustaz Ada ustaz kat tu Orang yang tak semayang ni, sesat Memang saya kata, sesat lah. Ha, memang sesat lah, saya kata Eh, kenapa pula ustaz? Yalah, dia tak semayang Sesat lah, solat ni Allah yang Suruh mana? Hindu ada cara solat dia Betul? Buddha ada cara solat dia Betul? Yahudi ada cara solat dia Kristian ada cara solat dia Komunis dia kata tak ada solat Kerana tak ada Tuhan ha. Kamu nak letak diri kamu Kamu tak semayang Orang yang tak semayang ni Nak letak diri kat mana? Nak letak kat Islam? Tak boleh Islam cara semayang dia Haa nak kata cara Hindu pun tidak, nak kata Kristusnya. Sebab dia tak semayang. Maknanya dia cara komi, komunis lah, tak semayang. <laughs> Maknanya dia beragama, berfahaman komi, komunis. Lah. Sesat lah. Komunis sesat lah. tak? Sesat, sesat. Itu je. Tak ikut Quran. Sama juga. Sesat juga. Tuan-tuan. <laughs> ya? ha, jadi kena faham sesat tu yang dimaksudkan. Kemudian, agama. Eh, dia kata agama, menjaga agama. Ha tu antara juga lima perkara selain daripada akal yang antaranya juga Allah suruh kita jaga agak, agama. Agama kita jaga. Jaga kemuliaan agama. Eh, makna jaga ni bukannya hanya jaga je macam Quran orang bising-bising oh, pasal Quran dibakar, Quran dipijak-pijak. Ha, bangkit tu. Oh. Semangat kemelayuan nak mempertahankan Quran. <laughs> Ha. tapi kamu sendiri hina Quran. Pertama kenapa saya kata hina Quran? Walaupun kamu tak baca, walaupun kamu tak pijak, kamu lagi hina yang baca dan pijak tu. Dia tak faham Quran tu apa, betul tak betul? Tu sebab nabi, tu sebab ketika ha, ketika seorang Yahudi masuk dalam masjid, dia kencing dalam masjid, Saya Saidina Umar dah, dah buka pedang dah. Nabi kata apa? Jangan Umar, jangan. Eh? kalau dia tahu dia takkan buat macam ni, betul tak? Kalau dia tahu masjid ni tak boleh kencing dalam masjid, dia tak akan buat. Tapi dia tak tahu. Tu yang Nabi ajar bersihkan najis. dalam, ya? Bersihkan najis. Nampak? Dia tak tahu tu yang dia pijak quran tu. tuan, -tuan nak marah apa? Yang nak marah ni orang yang Islam, yang tak mempertabatkan Al-Quran. Nah, itu yang kita kena marah. Itu sebab neraka bagi orang munafik ni lebih dalam daripada orang ka kafir. Ham. Ha, neraka orang oh, apa neraka bagi orang munafik lebih dalam daripada orang kafir sebab orang kafir ni dia tak tahu hidayah tak dapat kefahaman tak ada tapi orang Islam dah ada kefahaman dah ya? cuma tak ada kemahuan tu a ya, taklah ha, pemimpin kita bukannya dia orang tak Islam dia orang Islam bukan dia orang tak tahu dia tahu dia tahu wajib ni, ni haram, tu haram ni haram, dia tahu pemerintahan macam ni tak betul, dia tahu tapi dia tidak ada kemahu wah nak mengubah, ni masalah besar macam tuan-tuan, ni ada kemahuan dah faham dah ada Ya, hidayah dah ada, kemahuan pun ada ah, tuan-tuan bersungguh tu tahu tak? celup dalam sungai mana pun hmm. ya, tetap sokong kebenarannya ya, tetap menyokong yang tu juga kan? ah. sebab tuan-tuan dah tahu dah dia benar Ha, tapi orang yang ni Tak ada kemahuan Bukan dia tak tahu Tengok jawapan dia dulu pasal isu hudud tak ha, Kita tahu bahawa Hudud ni datang pada Quran Ya ha, Tapi nampak Tak ada kemahuan Kalau orang yang ada kemahuan Dia tak akan cakap macam tu ya? Kami dalam proses uh, apa Mengkaji insyaAllah Dan uh, proses ni saya dapat tahu ha, Tunjuklah sikit kan Menteri uh, pertahanan kan? Contohlah kan Ha, berapa peratus dah? 80% ha, InsyaAllah kita akan laksanakan Kalau kita melihat benda tu baik ha, Memang baik lah pun Contohlah tak? Tapi sebab orang tak mahu ada kemahuan tuan Dia boleh bulik dia pusing-pusing Akhirnya jawab Bekas dia Tak adil Ciptaan ah, ahli fiqah Gila babi tuan-tuan Aku pening ha? Nak kata tak tahu tu saya kata tadi Nak kata tak tahu, tahu Ha dia kata saya baca Quran. Tak percaya, tonton baca Quran. Tonton akan tengok ayat tu macam mana. dia tahu dia baca Quran juga. Tapi itulah dia baca Quran cara dia. Ha, tu. Yang kedua perkara-perkara yang difardukan. Ya, amanah iaitu perkara-perkara yang difardukan. Ha, benda yang difardlukan laksanakan. Buat Itu amanah. Ha. Ha Ya, Puasa, zakat, haji dan sebagainya Laksanakan bagi yang mampu ya. Yang ketiga, batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Nampak? Inilah hududullah ni, batas Hudud ni Had, dia had Apa maksud had? Batasan, dia ada batas dia Orang Islam ni dia ada batas-batas dia Makan, makanlah apa nak makan Boleh, tak ada masalah Selagi benda tu bukan yang haram Yang diharamkan oleh Quran, oleh agama yang kedua barang-barang ya, makanan-makanan yang dicuri yang dihampas secara zolim dikhianati orang dan sebagainya kalau tak ada 3-4 perkara ni makanlah tuan-tuan nak makan ketam tuan-tuan beli sendiri dengan duit sendiri makanlah tuan-tuan ketam tu -tuan, sampai tercekik pun makanlah tuan-tuan -tuan, Islam takkan tapi bila tuan-tuan ambil makan ketam tu dengan cara mencuri itu dah melampaui hudud, melampaui had yang telah ditetapkan. Ha, jadi ada hukuman di situ. Allah tahulah hukuman dia. Itu sebab Allah ciptakan mencuri apa hukum dia. Berzina apa hukum dia. Ya, ha, Itu nama dia batas. Batasan. Eh, balik pada cerita tadi. Dia kata tak adil. Adil lah tu. Nah, Allah turunkan hukum tu adil lah bagi orang Islam. Kena potong tangan tak apalah. Tapi di akhirat dapat tak tangan balik? Akhirat dapat tak tangan balik? Dapat. Semua akan dikembalikan oleh Allah. Akhirnya dapat syur, syurga Allah Kerana reda dengan hukuman yang dilaksanakan Itu Allah nak bagi pengampunan lah tu ha, Nak adil tu Bagi orang kafir kenapa tak kena? Pasal seksalah dia Dunia pun dia kena potong tangan Akhirat pun masuk neraka Itu ha, sebab Nabi kata Dunia ini syurga bagi orang kafir Neraka bagi orang mukmin. Neraka Memang lah sebab kita tak boleh nak bebas tapi besok di akhirat bebaslah tuan-tuan masuk syurga. Bebaslah tuan-tuan nak buat apa saja. Eh, bab kata Ustaz Azhar ah. Ha, ah, dunia ni sabo. Kalau kaya memang nafsu lelaki ni suka pada perempuan. Ada tak Memang betul macam tu. Tak Ah, ha, itu sebab orang lelaki ni dibenarkan kahwin lebih daripada satu. Falsafah memang. Bukan dia tak cukup, memang itu fitrahnya. Betul. Tak dak? Ha, ah, jangan bohonglah kalau ada perempuan lawa lalu sini, Rosita Cekwan jangan jangan menipulah siapa yang tak baling paling kuat pun dia tak paling dia bangun nak pergi ambil uduk kononnya padahal nak pandang juga <laughs> ha, betul tak? Ha. Dia, dia tak guru pun ada sebut duduk <laughs> dengan bohong lah kata dia kan ha, memang itu itu sebab kat syurga besok beribu-ribu bidadari Allah sediakan ya? kata Ustaz paling sikit pun berapa? tujuh orang lah kan? Ha, tujuh orang tuan-tuan seorang pun tak terjaga ustaz tujuh macam mana ha, tu lain kat syurga lain tuan-tuan ya, syurga dia takkan minta barang kemes takkan minta ya, mangkuk al dia tak minta masa tu ha, ha, ha, ha, dia tak minta baik ha, yang minta ni orang isteri kita yang betul bukan bidadari isteri kita betul tu sebab dia akhirat nanti orang perempuan dia tak ada kerja lain ha, dia tak ada bidadara yang akan teman dia tak ada yang teman dia tu Lampu-lampu, kan? Ha, kalau dunia tak dapat lampu. Tak? Ha, macam ICT, kan? Lampu-lampu tu, bang. Belilah, bang. My yang, young boy. Ya, Yo, ke. Sabar, maksik. Betul? Eh? Kat akhirat besok, Allah bagi. ICT punya lampu. Ha, betul? Eh? Ha, ini bukan saya semang-semang. Betul, sungguh? insya ha, InsyaAllah. Eh? Ha, tapi janji, syarat mesti pasti masuk syurga. Masuk neraka, dapat api. Tapi bukan lampu. Api neraka. Kan? Ha, itu dia. Na'uzubillah, tuan-tuan. Yang keempat, akhirnya, tuan-tuan. Ya? -tuan, eh? Ta'at kepada Allah, ya salat puasa wanita yang diamanahkan menjaga kehormatan dan mandi wajib junub, ya ha, antara perkara yang besar yang disebut tentang amanah ini tuan, -tuan. ya ha, jadi insya Allah lah tuan. -tuan. Ya? Perkara yang paling kesimpulan yang paling kita nak faham, amanah ni ialah Ta'muru nabil ma'ruf buatan hau na'anil munkar dan rujukannya apa Al Quran dan as sunnah. Ha, itu dia. Macam mana nak ajak orang buat baik? tengok Quran macam mana nak cegah daripada kemungkaran tengok Quran dan sunnah barulah menepati kehendak amanah yang telah diamanahkan kepada manusia insyaallah jadi mudah-mudahan insyaallah ya saya pun ada ceramah lagi lepas ni di Kelang nak kena pergi ke Kelang pukul 10 Oh, ya, kuliah dia, eh, ceramah hari. jadi insyaAllah tuan-tuan, sama-sama doakan perjalanan, dan uh, di belakang kena ada tabung maktafiz kita dan juga ada pamplet. Ya boleh dapatkan pamplet tu, pamplet uh, apa nama uh, tajaan bulanan Ya, uh, kalau tuan-tuan nak taja secara bulanan kan RM30 ke RM50 ke RM100, boleh ambil tuan-tuan uh, setiap bulan pergi ke Malaysia ATM tekan urus niaga lain lain-lain urus niaga tekan apa nama pindaan lepas tu tekan akaun ketiga ah masuk kalah berapa nak masuk 50 RM 50 RM 100 setiap bulan boleh tuan-tuan ya ataupun mahal sangatlah ustaz 10 boleh boleh RM10 pun tak apa eh mahal juga ustaz RM5 boleh ah boleh tak ada masalah RM2 RM2 masuk tabung tu ah tak boleh masuk ATM kan طلعت ATM ni RM5 10 ngalio pulo aja jadi mudah-mudahan insyaallah tuan-tuan dapat membantu kita melahirkan lagi generasi ya yang kita akan insyaallah akan keluar ke iaitu generasi Al-Quran yang profesional yang mana mungkin kalau dia tidak mendidik membimbing kita mungkin dia akan membimbing mendidik anak-anak atau cucu kita pada masa akan datang insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala ali washabi ajmainin di kami family belajar pada hari ini Allah jadikan ilmu kami bagi kami ya Allah jadikanlah ilmu yang kami belajar sebagai bukti kami di hari akhir ya Allah ya Rabbil Alamin Rabbil Alamin tuqabal minna doa'na inaka atas sami'un alim doa'lain inaka antatawab rahim as-salam wa ta'ayyatum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillah ya Rabbil Alamin taqabbal Allahuminkum